Capitolul 12 Mă gândeam la tânărul domnișor cu chipul palid și nu mă simțeam în largul meu. Cu cât îmi aminteam de bătaie și de imaginea domnișorului palid întins pe spate, cu chipul în diverse faze de tumefieri și în însângerări, cu atât mai convins eram că urma să pățesc ceva. Simțeam sângele tânărului presând mi creierul și că legea avea să-l răzbune. Habar nu aveam ce să urma să primesc. Însă mi era limpede că băieții de la țară n-aveau voie să meargă de capul lor prin oraș și să înnăvălească în casele orășenilor și să tabere pe tinerii studioși ai Angliei, fără ca niște pedepse aspre să nu se abată asupra lor. Câteva zile aproape că nici n-am ieșit afară. Înainte de a ieși, după vreo cumpărătură, rămâneam cu ochii lipiți de ușa bucătăriei, atent și febril ca nu cumva polițiștii de la închisoarea districtuală să vină după mine. Sângele din nasul domnișorului pantaloni. Am încercat să spăl dovada vinovăției în toiul nopții, îmi zdrelisem încheieturile mâinilor de dinții tânărului palid și îmi întorsesem imaginația pe toate fețele, încercând să născocesc fel de fel de motive pentru acea împrejurare acuzatoare, atunci când aș fi fost chemat în fața tribunalului. Când a sosit ziua să mă reîntorc la scena actelor de violență, spaimele mele au ajuns la apogeu. Dacă apărătorii dreptății, trimiși în mod special de Londra, stăteau la până în spatele porții. Dacă domnișoara Heavisham, preferând să se răzbune personal pentru ofensa adusă casei ei, se va ridica îmbrăcată în giulgiu, va scoate un pistol și mă va împușca mortal. Dacă cumva niște băieți, o trupă numeroasă angajată pe bani grei, fusese angajați să se repeadă asupra mea din fabrica de bere și mă vor bate până îmi voi da duhu. Dovadă că aveam mare încredere în spiritul tânărului era că nu mi-l imaginasem niciodată ca fiind legat într-un fel de aceste răzbunări. Îmi soseau în minte doar ca acțiuni întreprinse de rudele lui irresponsabile, dictate de starea jalnică în care adusesem și de compasiunea plină de indignare pentru trăsăturile de familie desfigurate în acest hal. Cu toate acestea nu aveam încotro, trebuia să mă duc la domnișoara Heavisham și asta am și făcut. Și să vezi și să nu crezi... Niciun ecou al luptei mele. Nu s-a făcut nicio aluzie la ea și niciun domnișor palid nu fusese descoperit pe acolo. Poarta era deschisă, ca și altădată, și-am cercetat grădina, ba chiar m-am uitat și prin ferestrele casei izolate, însă n-am văzut nimic din cauza obloanelor. Totul părea mort. Numai în colțul în care se dăduse lupta am zărit ceva doveze ale existenței domnișorului, niște urme de sânge pe care le-am acoperit cu mușchi de grădină ca să nu fie zărite. Pe palierul dintre camera domnișoarei Hevisem și cealaltă odaie în care se afla masa întinsă, am văzut un scaun de grădină, un scaun pe rotile pe care îl împingi de la spate. Fusese pus acolo după ultima mea vizită și începând de atunci... Sarcina mea a fost să o plimb pe domnișoara Hevișem cu el, când obosea să meargă sprijinindu-se de umărul meu prin cameră și pe palier sau prin cealaltă cameră. Plimbările erau reluate din nou și din nou și uneori durau și câte trei ore în șir. Nu sunt în stare să spun mai mult decât că au fost numeroase, pentru că se hotărâse ca odată la două zile, la prânz, să vin în acest scop. În plus, ele se referă la o perioadă de cel puțin opt sau zece luni. Pe măsură ce ne obișnuiam unul cu altul, domnișoara Hevisham vorbea mai mult cu mine și îmi punea întrebări despre ce învățam și ce voiam să mă fac. I-am spus că probabil urma să devin ucenicul lui Joe și i-am mărturisit că nu știam mai nimic, dar că doream să știu totul, în speranța că ar fi putut să mă ajute să-mi îndeplinesc acest vis. Dar degeaba, ba chiar prefera să fiu neștiutor. Nu mi-a dat niciodată bani sau orice altceva în afară de masa zilnică. Nici măcar n-a amintit că ar trebui să fiu plătit pentru serviciile pe care îi le făceam. Estela era întotdeauna prin apropiere și întotdeauna îmi deschidea și mă conducea la plecare. Însă nu mi-a mai spus că pot să o sărut. Uneori îmi îngăduia în felul ei rece să-i stau prin preajmă, alteori îmi arăta bunăvoință, alteori se purta chiar apropiat. Uneori îmi spunea cu vehemență că mă urăște. Domnișoara Hevișan obișnuia să mă întrebe în șoaptă sau când eram numai noi doi așa e că se face tot mai frumoasă, Pip? Sau când eu aprobam, pentru că așa era, mi se părea că se bucura nebunește. Iar când jucam cărți, domnișoara Heavisham ne privea și era încântată la culme de toanele stelei, oricare ar fi fost ele. Și uneori când toanele erau prea multe și prea contradictorii, încât nu mai știam ce să spun sau ce să fac, domnișoara Heavisham o plină de afecțiune și obtindu ceva la urechie care suna ca așa, Zdrobește-le inimile și sănăindurare. în durare. obișnuia să fredoneze frânturi dintr-un cântec când lucra la fierărie, despre Old Clem. Notă. Bătrânul Clem, patronul fierarilor. Nu era un mod prea respectuos să vorbești de sfântul patron, însă cred că Old Clem era destul de familiar cu fierarii. Era un cântec care imita ritmul cu care se bătea fierul și nu era decât o scuză lirică de a introduce numele respectat al lui Old Clem. Uite, așa bat băieții, old clem cu un buvnet și un pocknet, old clem, tot așa, tot așa, old clem, zdrângăne și zorne, old clem, suflăm foc, suflăm foc, old clem, umflă foalele, urcă fumul, old clem. Într-o zi, la puțin timp după apariția scaunului cu rotile, domnișoara Hevișă mi s-a adresat, bătând nerăbdătoare darabana cu degetele. Hai, hai, hai, hai, cântă! Am rămas și eu mirat. Cum de m-am trezit fredonând acest cântecel în timp ce împingeam scaunul? Întâmplarea a făcut să o încânte melodia și a început să-l îngâne cu voce joasă de parcă ar fi cântat în somn. După aceea, îl cântam amândoi din obișnuință în timp ce ne făceam plimbarea, iar stela mi se alătura adesea. Totuși, deși eram trei, vocile erau la fel de slabe ca și sunetul produs de cea mai ușoară suflare de vânt în casa cea veche și sinistră. Ce-aș fi putut să devin... În împrejurările date. Cum s-ar fi putut să nu fiu influențat de ele? E de mirare că atunci când ieșeam din camerele încălbenite și încețoșate la lumina de afară, aveam gândurile împăienjenite ca și privirea? Poate că dacă n-aș fi avut pe conștiință minciunile gogonate pe care le mărturiseam, i-aș fi spus totul lui Joe despre tânărul palid. Dar în împrejurările date aveam sentimentul că Joe nu l-ar fi socotit un pasager demn de a se urca într trăsurica de catifea neagră, așa că nu i-am spus nimic. În plus, reticența de la început de a nu comenta despre domnișoara Heavisham și Estela se accentuase cu timpul. Singura în care aveam încredere totală era Bidi. Ei i-am spus totul. Nu știu de ce mi se părea normal să-i spun și de ce pe Biddy o interesau atât de mult ce le spuse. Pe atunci nu știam. Acum însă cred că știu. În acest răstimp, acasă în bucătărie, continuau să se țină consilii de familie, lucru care mă aducea într-o stare aproape vecină cu nebunia. Măgarul de pambălciu, că obișnuia să treacă pe la noi seara, de dragul de a vorbi cu sora mea despre perspectivele care mă așteptau. Și cred cu toată tăria, astăzi cu mai puțină vinovăție decât ar trebui, că dacă mâinile mele ar fi putut să scoată cuiul din osia de la brișcă, ar fi făcut-o. Nemernicul ăsta făcea parte dintre cei cu mintea îngustă care nu pot discuta dacă nu te aduc dinaintea lor, așa ca să aibă un exemplu viu. Mă ridica de pe scăunelul pe care stăteam liniștit în colțișorul meu, de obicei luându-mă de guler și proptindu-mă în fața focului de parcă urma să fiu prăjit. Începea cu cuvintele. Ei, mămico, iată-l pe băiat, iată-l pe băiatul pe care l-ai crescut cu propriile mâini. Ca sus, băiete, și fi veșnic recunoscător celor care te-au crescut. Acum, amico, să vedem ce-l așteaptă pe băiatul ăsta. După care mnetezea părul invers, lucru pe care, încă din fragea de pruncie, după cum am mai spus, nu l-am suportat din partea nimănui. Și mă ducea în fața lui, ținându-mă de mânecă, o demonstrație de imbecilitate pe care nu o egala decât propria prostie. Pe urmă începea împreună cu sora mea să debiteze asemenea speculații neroade despre domnișoara Hevisham și despre ce va face cu mine și pentru mine, încât îmi doream, dureros de mult, să-i într-un șuvoi de lacrimi, să mă repet la Pambălciuc și să-l joc în picioare. În timpul acestor discuții, sora mea vorbea cu mine de parcă la fiecare referire îmi răsucea cât un dinte, iar Pambălciuc, care se autodeclarase tutorele meu, Mă măsura din cap până în picioare cu un ochi critic, de parcă era constructorul viitoarei mele soarte și fusese antrenat într-o muncă foarte prost plătită. Joe nu lua parte la aceste discuții, însă din timp în timp îi se adresau diverse replici, pe motiv că doamna Joe observase că nu era de acord să fiu luat de la fierărie. Aveam vârsta potrivită să încep să lucrez cu joe iar când Joe stătea în fața focului cu vătraiul între picioare, scormonind cenușa din grătar, sora mea considera că gestul ăsta nevinovat constituia un mod clar de a-i se opune, încât se repezea la el, îi zmulgea vătraiul din mână, îl zgâțâia și îl punea deoparte. Discuțiile astea se sfârșau întotdeauna cât se poate de enervant. Brusc, fără niciun rezultat, sora mea își înnăbușea un căscat și, dând cu ochii de mine ca din întâmplare, se năpustea asupra mea cu... Hai de ajunge cât s-a vorbit de tine, du-te la culcare! N-ai dat destulă bătaie de cap pentru o singură seară, ce mai? Ca și cum m-ar fi făcut o favoare să-mi descoasă viața de a fi păr. Lucrurile au continuat în felul acesta vreme îndelungată și părea că nu va interveni nicio schimbare, nici de aici înainte, când, într-una din zile, domnișoara Hevisem se opri brusc din mers, când o însoțeam la plimbare, proptită pe umărul meu. Mi se adresă cam nemulțumită. Crește în alt pip. Mi s-a părut că fac bine dacă, aruncând o privire gânditoare, remarc că asta se datorește unor împrejurări care îmi scapă de sub control. n am mai adăugat nimic atunci, însă s-a oprit deodată și m-a privit iar și iar, după care s-a uitat îngruntată și cuprinsă de toane. A doua zi, după plimbare, când am dus-o la măsuța de toaletă, m-a oprit cu o mișcare nerăbdătoare a degetelor. Spunem din nou cum îl cheamă pe fierarul ăla altă? Joe Gargery, doamnă, adică e cel la care urmează să intri calfă. Da, domnișoara Heavisham. Atunci să te angajeze imediat. Crezi că Gargery-ul ăsta ar putea să vină aici, să aducă și contractul tău? Ce zici? Am răspuns că nici nu mă îndoiam că ar fi fost o onoare pentru el. Atunci să vină. La o ora anume, domnișoara Heavisham. Hai, hai, habar de ore. Să vină curând și mai voi doi. În seara aceea, când am ajuns acasă și am transmis mesajul lui Joe, pe sora mea au apucat-o năbădăile, mai ceva decât oricând. M-a întrebat și pe mine și pe Joe dacă ne închipuiam că ea e cumva un preș pentru picioarele noastre și cum ne îndrăzneam să ne folosim de ea astfel și cam ce fel de societate credeam noi că ar fi potrivită pentru ea. După ce a epuizat un torent de asemenea întrebări, a aruncat în Joe cu un sfeșnic, a izbucnit în lacrimi cu sughițuri, a scos sfărașul, S-a încins cu șorțul aspru și a început să curețe prin bucătărie cu frigurare. Nu s-a mulțumit cu ștersul prafului, așa că a luat găleata și peria de podele și ne-a dat afară din casă ca să frece totul. Am rămas amândoi în curte, dârdâind de frig. Abia pe la ora zece seara am îndrăznit să ne furișăm înapoi, iar atunci l-a întrebat pe Joe de ce nu luase de nevastă vreo sclavă neagră. Eu nu i-a dat nicio răspuns manu, ci a rămas cu ochii nefericiți la mine, netezindu-și perciunii de parcă îi se părea că e mai bine să se ocupe de așa ceva.